Du lytter til Radio 24 /7. Den originale Dallradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, det er nu blevet dag 6, efter at de største nedskæringer i Danmarks Radios historie blev annonceret, og det præger jo ikke unaturligt dagens udgave af Q&A. Mit navn er Henrik Kvartrup, og med her i studiet har jeg min tilvanlige medvært, Mikkel Andersen. Ja, og i dagens program, der taler vi først med DR's generaldirektør, Maria Rørbyrøn. Derefter så bliver det weekendavisen chefredaktør og tidligere vært på Deadline, Martin Krasnik, som vi har igennem. Og så kommer Socialdemokraternes medieordfører med sit input til det her, hvorefter vi så har Dansk Folkeparti og måske den store sejrs herre, Peter Skåb, igennem. Og det sidste for programmet øh, har vi lidt, kan man måske sige, ananas i egen juice. Fordi vi får nemlig, som lovet i sidste uge, besøg af Mads Brygger, der fortæller om baggrunden for seniorkorrespondent Kirstin Kirsten Birgit Sjøth Krets Hørsholms skiftede til en anden kanal, og ikke uvæsentligt om baggrunden for bemeldte seniorkorrespondens tilbagekomst til Radio 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Om nogen har hun kæmpet mod politikerne for at undgå besparelserne i Danmarks Radio. Og det er vel ikke for meget at sige, at hun endte med at tabe stort. For i sidste uge måtte Maria Rørby stille sig op foran alle sine medarbejdere og orientere om en spareplan, der medfører hundredvis af fyringer og markante nedskæringer i programudbuddet. Kort før vi gik i gang med udsendelsen her, talte vi med DR-generaldirektøren. Marie Rørby hvad er det for et DR, du kommer til at stå i spidsen for fremover? Jamen, det bliver et mindre DR. Det er jo sådan, så at et politisk flertal har besluttet at reducere vores økonomi med 20 procent. Det er ikke en idé, der er groet i vores have, men vi tager selvfølgelig opgaven på os. Men det bliver et mindre DR. Der bliver færre sendentimer, der bliver mindre nyproduceret indhold, der bliver færre kanaler og der vil være programmer, der lukker. Men det er stadig vores ambition, også i et mindre DR, at vi stadig kan betyde noget for hele befolkningen. Det, det, det bliver et mindre DR, siger du, bliver det også et dårligere DR. Altså, vi har lagt meget vægt på, at øh, ikke bare lave en plan, der ligesom bliver en ringere udgave af det, vi er i dag. Det er vigtigt at lave nogle tydelige fra og tilvalg. Og øh, derfor øh, er det vigtigere, at prioriterer kvalitet over volumen, og derfor er der, som planen også øh, indeholder, øh, en, en øh, reduktion i antallet af traditionelle tv-kanaler fra 6 til 3, og det er jo blandt andet for at sikre, at de tilbud, vi har, kommer til at stå tydeligt og markant og med høj kvalitet, ikke mindst det, vi laver i den digitale verden. Vi, vi vender lige tilbage til lidt senere de konkrete i gør øh, i, i, i lyset af de her, det her sparekrav på 20%. Men, men, men allerførst vil jeg sådan I godt lige øh, runde et, et andet spørgsmål. Du sagde før, at det, det her er ikke en idé, der er groet i, i vores have. Og det er jo slet ikke en idé, der er groet i din have, Marie Rørby Du har de seneste halvandet to år øh, igen og igen argumenteret meget indtrængende til politikerne om at undgå de her besparelser. Øhm, hvorfor bliver du egentlig siddende nu, hvor du ikke fik din vilje? Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt, at når man har stået i spidsen for en stor øh, institution i mange år, hvor det sådan set har været fremgangstider, hvor det er gået godt for DR, hvor øh, befolkningen har bakket op og brugt os endnu mere, så er det også vigtigt, at man tager opgaven på sig, når det så er hårde tider. Og det øh, synes jeg dels er vigtigt af hensyn til medarbejdere, men jeg synes også, at... Øh, Selve public service-opgaven er så vigtig, at man ikke bare kan ramme fra posten midt i en krigstid. Jamen, hvorfor er det egentlig vigtigt for medarbejderne, at du, der jo har argumenteret for, at det her er en dårlig idé, bliver siddende? Jamen, jeg oplever sådan set, at medarbejderne bakker op om den plan, vi nu har præsenteret, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt for mig. Nu skal det jo siges med det samme. Jeg tror også, at medarbejderne er meget, det er meget tydeligt for dem, at det her ikke er en idé, der er groet i ledelsens have. Heller ikke i min egen. Men det er jo også vigtigt, at nu er der et politisk flertal, der har truffet en beslutning. Det er ganske vist det. Et meget spinkelt flertal, men det er et flertal, og det må vi respektere. Sådan er rollefordelingen mellem DR og politikerne. Hvis jeg, hvis jeg og det sagde, tror jeg faktisk, at jeg... medarbejderne også er meget bevidste om. Nå, jo røget, øh, røget. Hvis jeg nu mm. påstod, at du lige har argumenteret som en embedsmand og ikke som en direktør for en medie medievirksomhed, vil du så give mig ret? Jeg synes, jeg har argumenteret som en topleder. Det at stå i spidsen for en institution, der både er en kulturinstitution og en publicistisk virksomhed. Og det, der er helt afgørende, det er jo at vi formår nu i en ny situation at komme med en plan, som gør, at deres tilbud stadig kan stå stærkt bagefter. Men, men, det synes jeg er ledelse. Men, men tror du virkelig, at der kan finde så meget som en dansk privat virksomhed, hvor den administrerende direktør ville blive siddende, hvis vedkommende var blevet underkendt så eklatant, som du bløder det af, jeg ved ikke, om man kan kalde det din bestyrelse, men i hvert fald dem, der bestemmer over dig, nemlig politikerne? Jeg synes... Øh Præmissen er helt forkert om, at jeg er blevet underkendt. Der er et politisk flertal i Folketinget, der har besluttet ikke bare at skære DR. Skære 24,7 7 fjerne øh, rigtig mange 100 millioner fra det danske øh, public service-marked. Øh, det er øh, en, en reduktion over hele linjen. Det har ikke noget med mig personligt at gøre. Det er klart, at øh, det er da helt afgørende, at vi formår at lave en plan, som både befolkning og medarbejdere tror på, øh, i en ny ramme. Men øh, jeg, jeg, jeg betragter det egentlig som en øh, rollefordeling. Men, men undskyld mig, altså, du, du har indtrængende argumenteret for, at politikerne skulle lade være med det her. De gør det stik modsatte i det, det, du indtrængende opfordrer til. Hvis det ikke er en underkendelse, hvad pokker er det så, Maria Rørbjørn? Jeg betragter det ikke som en underkendelse. Jeg betragter det som et politisk flertal, der har truffet en beslutning. Og jeg forstår faktisk slet ikke, at I er så enormt fokuseret på den her vinkel, i stedet for måske også at fokusere på, hvad kommer hele den her politiske beslutning til at betyde over for borgerne. Det, jeg synes, det er mere interessant at se på, hvad, hvad er det, det kommer til at betyde for befolkningen? Hvad er det, de skal undvære? Okay, lad os tage fat i den vinkel øh, i så fald, Maria. Hvis vi så ser på op til, til, til de her budgetnedskæringer, der har du jo øh, mange, mange gange gentaget det her med, at 94 procent af den danske befolkning på en eller anden måde er i kontakt med DR's kanaler. Hvis vi ser et par år frem, hvor mange procent vil du så antage, der på det her tidspunkt øh, så vil være i kontakt? Vil det være det, det samme eller markant mindre? Jeg tør ikke at gætte på et tal, men som jeg også sagde hele dagen i... Øh i tirsdags, da vi meldte planen ud, så er det vigtigt at lave den forventningsafstemning både med medarbejdere og med politikere og med befolkningen, at de tal kommer til at falde. Både vores ugenlige kontakt med danskerne, vores markedsandel på tv og det tidsforbrug, der bliver brugt på DR, det kommer til at falde, og der kan man sige... Det er jo noget af det, jeg netop, øh, som vi også fremhævede, før, har gjort politikerne opmærksomme på, at det har konsekvenser, øh, når man skærer så markant, som det nu er blevet besluttet. Og øh, der er det jo så, at øh, jeg har, altså, politikerne mange gange har sagt, at det er jo netop meningen. Og derfor er det så vigtigt også at få sagt det højt nu. Ja, der kommer til at være en nedgang i kontakten med danskerne og den tid, der bliver brugt på os. Det var jo Mette Bok, der, der i sin tid sagde, jamen at det jo netop var meningen med, med de her besparelser. Men hvis man så ser på de prioriteringer, som I har foretrukket, jamen altså, så er det jo, der er jo selvfølgelig meget, det er en stor plan, ingen tvivl om det. Men noget af det, som har undret nogen i hvert fald, det er, at man vælger at skære på nogle meget små, øh, hvad kan man sige, relativt sådan elitære radiostationer, for eksempel P6 Beat men vælger øh, ikke at kigge på P3, der jo egentlig løfter noget, som mange vil have er en kommerciel udgave, eller i stedet for at se på DR1, som jo klart er den, den allerdyreste tv-kanal. Den koster 1,3 milliarder cirka om året, hvis jeg husker tallene korrekt. Hvorfor har I valgt at gå efter sådan de her relativt små nichekanaler i stedet for at svinge kniven over det, som mange vil have hævet, at markedet måske godt kan levere i forvejen? Vi har jo valgt, at besparelserne generelt på kulturområdet er meget begrænsede. Og så har vi valgt, at der er nogle områder, vi helt friholder. Blandt andet vores tv-drama, vores kororkestre, vores dokumentarer og indholdet til de små børn. Og det er jo ud fra en vurdering af, at her kan vi noget helt unikt, og vi spiller en helt særlig rolle med det, vi kan. Så jeg er ikke enig med dig i, at vi ligesom har valgt at øh, spare de steder, hvor vi øh, har helt små løfter. Nogle helt særlige mindre opgaver, for vi har faktisk tværtimod forsøgt at friholde nogle af de områder. Okay, må jeg Men faktisk, bare det klar... med, bare lige bare i forbindelse bare lige for at jeg forstår det. P6, mm. P7, P8. Hvilke andre øh, aktører øh, bærer den opgave i dag? Jamen, det er der ikke så mange andre end de meget store øh, musikstream-tjenester, hvor man kan øh, få sådan en målrettet tilbud på det. Men jeg er heller ikke enig med, i, med præmissen om, at P3 bare ligner en kommersiel øh, station, hvis det var sådan, I lige formuleret det. Det gør den overhovedet ikke. Øh, P3 øh, har nyheder til den yngre del af befolkningen, der er dokumentarer, der er øh, masser af aktualitet, og frem for alt er der en meget, meget høj øh, andel af nyt dansk musik. Og det ser jeg ikke nogen kommercielle aktører løfte på, noget, øh, på en måde, der på nogen måde ligner. Og derfor øh, vil jeg sige, at man kan ikke bare gå ind og sige generelt, at den kanal, jamen den, øh, den løfter markedet, for det, det vil ikke være tilfældigt. Men, men må jeg men, ikke bare men, lige have lov? Nej, fordi du, du, du nej, taler om P6 og P7 og P8, sige, og, du, ja, og du henviser ja. til streamingkanaler. Skal jeg så forstå dig sådan, at det P6, P7 og P8 har lavet, det løftes i dag af streamingkanaler? Altså man kan ikke sammenligne P3 med, med, med, med kommersielle kanaler, men man kan godt sammenligne P6, P7 og P8 med streamingkanaler. Er det sådan, det skal forstås? Nej, altså det, det, vil, det, det, der er min pointe, det er, at lige meget, hvad vi skal lukke, så vil det gøre ondt nogle forskellige steder. Det vil gøre ondt for dem, der ligneragtigt elsker P6 og P7 og P8. Havde vi valgt at pege på noget andet, så havde det også gjort ondt, hvis vi havde peget på indholdet til vi små børn eller dokumentaren, det gør jo ondt uanset hvad, og det er jo lige nøjagtigt det, der har været min pointe hele vejen igennem. Men den måde, vi agter fremadrettet og håndterer, at vi kommer til at lukke P6, P7 og p på, det er dels, at vi nogen, noget af den musikprofil, der er på de kanaler, vil blive adresseret på de andre kanaler, der er tilbage, altså P3, P4 og P5 eller P3, P4 og P2. Men også, at vi vil lave digitale tilbud med musik fra de her profiler. Og det er jo en anden måde at forsøge at løse opgaven på. Men som jeg også har sagt hele vejen igennem, det bliver ikke det samme som at have kanalerne, og det vil det ikke blive på noget af det, vi lukker. Mm. Øhm, men, men, ja. men hvis man nu ser på, på hovedkanalen, der som nævnt ligger suverænt højst i budgetterne. Jeg jeg glæder mig meget til at se den næste sæson af den store kage. Jeg føler troligt med. Jeg synes det er et dejligt program, men jeg må dog sige, jeg har meget svært ved at se, hvad det er, der definerer det som public service eller gift ved første blik. Det er jo reality tv som vi kender fra rigtig rigtig mange platforme ellers. Hvorfor kan man ikke legitimt særligt når politikerne har sendt det vink med en vognstam, som de har gjort, jamen er skal løfte det som ingen andre kan løfte. Hvorfor er det så ikke nogen af de steder, hvor, når det nu er rigtig udgiftstungt, at de går ind og kigger på? Der er masser af besparelser på DR1. Selvfølgelig er der det. Øhm, der, hvor vi laver de allermest markante besparelser, det er jo på underholdningen. Det er på sporten, og det er på indkøbt fiktion og drama. Og det synes vi har været de rigtige områder at lave de mest markante besparelser på. Og det rammer i den grad hovedkanalen. Øh, Maria Byrøn. Øh, du, du nævner selv sporten. Øh, for mindre end et år siden, der var der en lang række DR-medarbejdere, der sagde, godt, så gør vi det, vi flytter til Aarhus, fordi nu tror vi på, at det er der det skal køre. Og nu får de medarbejdere at vide, jamen, øh, jeg håber, I har det godt i Aarhus, men nu nedlægger vi store dele af de aktiviteter, der øh, udfoldes fra netop Aarhus. Hvordan har du det i forhold til de, præcis, de medarbejdere? Jamen, da vi træffede beslutningen om at flytte DR-sporten fra København til Aarhus i 2016, der havde vi jo ikke den viden, vi har i dag. Og det er klart, at øh, havde vi haft den viden, så havde vi jo på en eller anden måde tænkt det ind i det her forløb. Nu er det øh, vigtigste at øh, træffe beslutninger om, hvordan besparelserne skal falde i forhold til de forskellige stofområder. Og jeg forstår da godt at medarbejderne på sporten er ekstra frustrerede over situationen, fordi de har været gennem så mange forandringer for så kort tid siden. Det vi gør, det er jo at forsøge at løse sportsdækningen på nye måder fremadrettet. Både ved at have de store samlende sportsbegivenheder af, af bred national øh, interesse. Vi skal løfte mindre sportsgrene, men også ved at have en løbende dækning både i radio og på DRDK. Og det øh, tror vi på, kan blive en, en ny god måde at håndtere det på. Men det er klart, omstændighederne er jo, at der skal spares, og det forstår jeg godt, at øh, medarbejderne på sporten er frustreret over. Og, og lad os lige blive lidt ved sporten, fordi øh, Danmarks Radio har jo købt sig til øh, halvdelen af rettighederne i forbindelse med det, øh, den vm sludrunde der skal afvækkes i Danmark i, i håndbold. I har også købt øh, halvparten af øh, fodbold-EM i 2020. Her taler vi om 60-frihed millionbeløb for noget, der vises på andre kanaler. Vil du kunne forstå de sportsmedarbejdere hos i er som tænkte, så altså kunne man måske have sparet lidt der, så kunne vi til gengæld have haft mulighed for at beholde vores job i Aarhus, og man kunne have sendt de daglige sportsnyheder. Var det en prioritering, der på et eller andet tidspunkt faldt jeg ind, ikke at bruge de der astronomiske beløb på noget, som andre viser? Jeg tror faktisk, at medarbejderne på DR-sporten er utrolig glade over, at nogle af de her rettigheder til meget store begivenheder, at vi fortsat, at være dem. Det har vi jo gjort i mange, mange år, og det mener at vi stadig er vigtigt, fordi det er noget, der interesserer hele befolkningen. Det er noget, der har med vores nationale identitet at gøre, både med, med EM og VM i fodbold og OL for eksempel. Men som jeg også har sagt meget tydeligt på både pressemødet i tirsdag og til medarbejderne, så er der rettigheder til andre store begivenheder, vi til gengæld ikke erhverver længere. Det er blandt andet Tour de France, og det er Champions League i håndbold, og det gør vi ikke, fordi vi har besluttet, at der skal være markante besparelser på det her område. Maria røbig Rønd, generaldirektør for Danmarks Radio, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med os om baggrunden for de beskæringer, der kommer til at ramme det her fremover. Du lytter til Radio 24.07. Sådan lød ordene fra generaldirektøren. Men Danmarks Radio er i virkeligheden slet ikke en medievirksomhed. Det er en bystat ledet af en departementschef. Det skriver weekendavisens chefredaktør og tidligere Deadline-studievært Martin Krasnick, som vi talte med tidligere i dag. Martin Kræsten, i chefredaktør på, på Weekendavisen, i en artikel i din egen avis i, i fredags har du et forslag, nemlig at man, man omdøber DR-byen og i stedet kalder den for DR-bystaten. Hvorfor det? Altså, det er jo i forvejen en by og bliver kaldt DR-byen, og det er jo fordi, at... Og det er det jo, når man er derude ved, man, det er jo der er jo en flot indre gade, der forbinder de forskellige dele af byen og, og alle mulige afdelinger, der udgør næsten alle de funktioner, man kan forestille sig i en by, ikke? og flotte bygninger i fem etager osv. Men er men har jo i mange år fungeret lidt som en bystat, altså en stat, et lille stat i staten. Der har jeg sådan set nærmest lukket økonomi, der er ret store kan man sige, efterlandskaber fra monopoltiderne. Altså man opfatter sig selv som en lidt, lidt ophøjet måde. Ikke? Altså det er her, man kommer ud, hvis man virkelig hvis man er dygtig, og det, det er forbundet med både magt og meget høj kvalitet. Altså det er som om, det er noget, noget særligt, en, en enhed i, i, i Danmark, som på en eller anden måde er sin egen. Men, men, men den karakteristik, du giver der af, skal vi kalde det, selvfølelsen i, i DR, øh, udgør den en nøgle til forståelsen af de reaktioner, der har været på, på, på, på DR-sparelserne hen over, over den seneste tid? Man kan sige, at det gør, udgør en nøgle til alle forståelser for, hvad det er, der foregår. Altså på den ene side så så, så er, er der jo det med sådan en bystat, at det er sådan lidt diffus, hvem der egentlig har magten. Ikke? Altså, der er det ene lag, og det andet lag, og det tredje lag, og det er altid sådan lidt uigennemskueligt, hvem der egentlig bestemmer. Og sådan er det også. Øh, sådan er det også i DR. Ikke? Altså, der er vokset departementer op øh, over på hinanden ved siden af hinanden, og medarbejderne bruger langt til hvorfor, og hvor fanden er det en, der bestemmer, om det her program det er det til noget eller andet. Og øverst oppe sidder altså en politisk udpeget leder, altså en departementchef i det øverste ministerium i den her bystat, altså noget af røbe Røn, og, og, og, og, og gennemfører det, som hun er politisk for at vide, hun skal... skal skal gennemføres. Og på den måde er der en del af forståelse. Og så er der også på den anden side en politisk irritation og har været gennem mange, mange år en opsparet politisk irritation over, at det har opført sig som den her stat i staten. Altså med den der slet monopole-agtige afgangse. Så på begge sider kan man sige, at der er en synes jeg egentlig, det giver ret god mening til at forstå, hvad der er, der foregår nu. Du beskriver jo i artiklen, der beskriver du Marie Rørby Røn som mere en politisk embedsmand, departementschef, en egentlig leder af en moderne mediestation. Kan du prøve at uddybe det? Jamen det er jo det, altså hvis man nu har en tænkredatør, der direktør i et mediehus, som altså havde, i et helt år havde argumenteret imod og imod og imod og imod forslået besparelser og advarer om de kæ kæmpestore konsekvenser, det vil have for kvaliteten og bidraget til demokrati og sammenhængskraft og så videre og så videre. Det har Maria Rødberg gjort overalt i PT-programmer og til møder og så videre. Har hun sagt, at det vil være virkelig, virkelig en katastrofe. Det var meget pålæggende, har hun sagt, at det her ikke bliver gennemført. Og når det så kommer et politisk lertal og siger, at hun skal gennemføre det, så gør hun det. Øh, og fuldstændig på samme måde, som jo en ledende embedsmand vil gennemføre gennemfører det, som man politisk får ved. Og det kan man sige, hmm, og hvad så? Men det, problemet er jo bare, at, at, at det, det forvandler jo det er til noget andet medie, altså hvor man ikke har en øverste leder, der fuldstændig i sidste ende står på mål for, at det her, det er afgørende. Vi mener det, vi siger, når vi har sagt, at det vil være katastrofalt. Altså alle andre mediehus, der ved den øverste øh, chef, det jeg kan godt være, at, at der er nogen, der har magten over mig, der vil gennemføre det her, men det bliver ikke med mig øh, som chef, fordi det kan jeg simpelthen ikke så komme for, at det har jeg sagt nud så det kan så på en så undergrave man jo hele hele mediehuset, eller det, her, det er det jo så ikke, hvad skal man kalde det, uh, det er ministeriets troværdighed som et fuldstændig uafhængigt, et uafhængigt medie. Og det har man kunnet se jo, for så er i overvis på en eller anden måde, at det er selvtillid, som det her frie, uafhængige medie er blevet langsomt undergravet. Og, og DR, det er det er en stor del af ansvaret for, men det er politikerne så sandelig også en stor del af ansvaret for, fordi det her med opført sig som om, at man ikke rigtig helt har troet på... Er man nu også er det nu også var rigtigt at man var var var frie og uafhængige. Det altså, har os... utskyttet og utskyttet og utskyttet og så har man gennemført lidt som til den ene side, lidt som til den anden side, man altså der, der har simpelthen manglet en seriøs tro på hvad hvad det var man var sat i verden for. Men, men Krasnik, så lad os dwale lidt for det der med frie og uafhængige, som du siger at det er ligesom burde have som som i, i selvopfattelsen. Men men er det ikke vanskeligt at at fastholde den opfattelse no. af at det er no. frie og uafhængige når der der kommer en public service kontrakt, hvor politikerne er inde og, og, og undskyld mig mit franske flueknæppe med hvor præcis hvor meget øh, dansk musik der skal være, hvor lange jo, artiklerne jo, må være også. og den slags ting. Altså det, det bryder vel med illusionen jo. om de frie og uafhængige? Jo, men man kan sige, man kan sige at, at altså, det er ikke noget til. er en lille smule kortere, end den har været før. Men der har altid været det her politiske pres for, for at styre og kontrollere, det er... Og det er jo det, der er helt kernen med det her. Altså det der med at fortælle os at de ikke elementer i den nuværende public service kontrakt, så synes jeg, at vi skal bruge situationen her til at gøre op med os selv. Hvad fanden, vi egentlig skal, hvordan vi egentlig skal agere i forhold til det at have statsstøttet, eller ligefrem statsbetalte medier. Altså hvorfor skal vi have statsstøtte, eller hvorfor skal vi bruge offentlige penge på, på medier? Altså der er jo en indre modsætning der, kan man godt høre. Det er ikke en god ting, at man bruger af politikerne, sender penge efter medier. det, det, det skal vi, fordi at vi er et lille bitte land med et lille mærkeligt sprog, så det er pindød nødvendigt i den store internationale konkurrence at have meget stærke medier. Og det frie marked kan ikke alene løfte den opgave. Det kan det simpelthen ikke. Og det må vi i de frie private medier acceptere. Og så må alle andre, inklusive TR-politikerne, også acceptere, at hvis man så beslutter sig for at have øh, øh, altså stærke øh, statsstøtte eller statsstætte medier, så må politikerne på den ene side holde nallerne Væk. Altså, De må simpelthen øh, bidrage til, at det her er et medie, og ikke et mand på medieministerium under politisk kontrol. Og så må ledelsen i DR på den anden side stå på bål for, at de, altså, de må simpelthen stå fast på den uafhængighed, og når den bliver beklikket, eller, eller lige kørt over, så må, de, så må de forsvare dem, og i sidste ende selvfølgelig sige, at hvis det være den her ud, så kan vi ikke stå i spidsen for, for det her. Men er, det handler jo jeg... ikke, ja. ikke om Maria Røbbe Det handler om, at det er noget, der går hele vejen ned igennem organisationen. Hvor man jo har kunnet mærke i mange år, at lige ligesom bare skrider. Men er der ikke et element af noget romantisk fiktion over det her princip. Kun man ikke, sådan, hvis man var advokat eller bare mig, argumentere lidt for at sige, prøv at høre, det vi har defineret som armslængdeprincip var en vis konsensus, der var på venstrefløjen og blandt nogle konservative også, jo. om at det som det er lavet, det var tilfældigvis public service, det var rigtig godt, og det var super fint. Nu kommer der nogen, der politisk set definerer public service på en lidt anden måde, og så løs i laksegade. Jeg forstår som ikke spørgsmål, men jeg tror du mener retning ud og det er at det der med arbejdsligge princippet det er det er virkelig, øh, på en eller anden måde ulæsseligt øh, eller altså en fri fantasi når der er en politisk virkelighed omkring omkring det. er altså hvor har og opgjorde de 3-4 milliarder kroner. Men, men du var jo og, også selv, du var jo selv inde på det før, Krastik, at der er jo en indbygget modsætning i, på den ene side, at kaste men, et, et, et, et astronomisk beløb, selv efter 20 procents beskæring, ud ja, i, i DR-byen, ja. og hvorefter man får at vide, at man slet ikke må mene noget, altså sat på spidsen, er, der er, der politikerne var jo nødt til at... Selvfølgelig, ja. selvfølgelig må man mene noget, det er jo helt absurd at sige, at man ikke må mene noget, men det er jo det der med det konstante pres, der jo er udgjort, og vi ved godt, hvor det er kommet fra. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om, og der er heller ikke nogen, der holder det hjemme. Det er fra DF. Dansk Folkeparti har jo i 20-25 år haft det her som en, en, en direkte åben målsætning at svække, at svække og begrænse Danmarks radio, og, og, og på en eller anden måde få det her pres til at virke. Og det er lykkedes Det er simpelthen det er et kæmpe kæmpemæssigt Øh, fodaftryk på dansk mediehistorie fra Dansk Folkeparti. Så det der, det, der er virkelig opsigtsvægt med ved det her, er jo nærmest historiske, det er jo ikke de enkelte element i public service-kontrakten osv. Nej, det er, at de andre partier fuldstændig har lagt sig fladt med for det her. Og ingen, ingen, jo nærmest jo engang Danmarks kun kommer et stykke, vil stå på mål for et frit, fuldstændig frit og uafhænge, uafhængigt Danmarks ret. Og det er sgu da det mest opsigtsvækkende Det det de bliver jo også ved, og det er altså, de mener slet ikke, at der skal være noget aflænger øh, Men, men, men underskertig. Det, det er også tak, men det er at alle andre, de åbenbart det også har. Jeg har ikke tænkt noget det. Men, men, men nu skal jeg ikke give den som DF's defensor men, men, men så som Djævlings advokat. Altså, hør her. Du siger, at armstillingen princippet for kortet, ganske betragteligt. Jeg er helt sikker på, at DF vil sige, ah, slap nu af. Altså, det er, det er noget med, at nu skal der spilles 48% dansk musik, hvor der før stod 43%, men... og så er der nogle artikler, der ikke skal være helt så lange som, som før. And that's it. Altså h men det er det... Ikke det. Hvad og er problemet? Hvad er problemet? Det er det, jeg siger. Det er, at sige, at det er nødt, Altså det, jeg er... Hvis man fortaber sig de enkelte elementer i public service-kontrakten, så kan det godt være, at nogle af de enkeltvis de ser det sgu meget fornuftigt ud. Det er ikke det, der pointen. Pointen er, at man har skruet en, man har skruet en smule op for, for den politiske skal sige, kriblen i fingrene i forhold til at gå ind i redaktionsopanerne og bestemme, hvordan er skal bruge pengene. Og på den anden side, det sker med 20 procent. Og det samlet, set, det, det samlet set bidrager til, at undergrave den der, den der selvstændighed og frihed, som uafhængig som medier, som DR har. Det kan man jo se på den måde, det er overført. Og det har man kunnet se, kunne se i mange år. jeg er stærkt bekymret for, at det her store, det er jo, det er jo vores stærkeste medie, i virkeligheden grundlæggende er ved at, er, er ved at dø, sådan, så det bliver jo nærmest fuldstændig umuligt at svare på det. Ellers indlyser spørgsmål, hvorfor skal vi overhovedet have DR? Altså det er der ikke rigtig nogen, der stiller sig op og svarer fuldstændig klart og tydeligt på, Herunder tager konsekvenserne af det svar. Christian, jeg vil lige læse et lille, øh, en lille passage op fra, fra din artikel, hvor du skriver, smukt vil det være, hvis hele manøvren slet ikke handlede om opgøret med den gamle bystat på Amager, men om formålet, meningen med det hele, at politikerne, som de faktisk påstår, gerne vil styrke god, kritisk og fri journalistik. Men det er jo det, de siger, de vil. Hvad, hvad, hvad, hvad det er det så? det siger de, hvis vi vil, men det og det er nu har vi snakket meget om det er her og hele hele altså, kernen den her handler overhovedet ikke om Danmarks radio. Altså jeg, jeg mener jo egentlig at de elementer der er sparet over udviklingsplanen som som den er, er blevet benævnt egentlig er ret fornuftige. Altså, det er fornuftige elementer, jeg er sikker på, at I, I, I fortæller bilerne, hvad det er fornuftigt. Og jeg vil bare ønske, at det er selv havde gennemført alle disse fornuftige elementer tidligere, i stedet for at vente, til den politiet bliver presset til det. Det havde jo virkelig været dejligt, det havde, at det er, de nu i en meget stærkere situation. Men den store historie er, at man samlet set trækker en masse penge ud af at det er at lave og den offentlige mediestøtte generelt, og samlet set ender med at bruge næsten en milliard kroner mindre på, øh, på, øh, på hvad hedder det statsstøttede medier, altså statsstøttede public service indhold på dansk. Næsten en milliard, det er jo et gigantisk beløb, som jo helt grundlæggende vil betyde, at kvaliteten af den dansktælende øh, frie public service, Øh, øh, kommunikation, medie, øh, medieindhold vil ved, øh, ved falde. Og det er jo den helt store historie, og det har jeg heller ikke rigtig hørt politikerne øh, forklare, hvorfor det var en god idé. I en anden artikel i uh, i Weekendavisen af Markus Bernsen og Henrik Dør, der beskriver de sådan lidt om, hvordan mentaliteten er på, på Danmarks Radio. Hvordan man ligesom altid har syntes, det var sådan lidt, måske en, en smule odiøst. Jeg tror, det er Adrian Lloyd Hughes, der beskriver, hvordan at få Dansk Folkeparti medlemmer ind ja. i diverse quizprogrammer ja. og andre ting. Ja, ja. Man beskriver også, hvordan på et tidspunkt har man lavet sådan nogle interne videoer, der ligesom hvor man på antropologisk vis kunne beskrive, hvordan DF-vælgeren var. Hvis man nu anskuer det fra et DF-perspektiv, er det så ikke legitim nok at sige, at den måde, man så bedriver frie medier på, når det ligesom foregår på de hidtil eksisterende præmisser, jamen det til gode ser bare en masse mennesker, der kommer ind og laver noget, som ligger meget langt væk fra det verdensbillede, som DF står for at repræsentere. Jo, men hvis man nu mener, det er alvorligt for tøren, Altså hvis man nu mener det, altså hvis man lad os tage det, os tage det for her, det kan godt være, at det er rigtigt. Altså der, der er masser af det, som, som har noget for os. Og det er rigtigt, at der er en at der har været sådan en virkelig næsten lettere skepsis over for, for Dansk Folkeparti i, i DR. Sige, det, det, det er godt nogle år siden, men, men det har der været. Men nu mener jeg det Nu må vi bruge penge på noget andet. End DR. Det har været glimrende med de her nedskæringer på DR og et mere fokuseret DR. Og alt det der, jeg er fuldstændig med på det. Det er været fint. Fuld støtte herfra. Men når man, så, når man så samtidig siger, nu tager vi alle de penge, vi fjerner fra DR, plus nogle flere, som er op på næsten en milliard. Og så trækker vi de dem helt ud, og bruger dem på noget helt andet end medier i en situation, hvor, hvor danske, øh, den danske offentlighed, der er heller ikke kaldt det, set og under for og international, uh, internationale, tech store internationale der leverer et engelskbrået indhold, som intet har at gøre med en demokratiske fri samtale På et noget, altså på et helt kvalitativt niveau af nogen har. Hvis DF mente alt det, de siger er alvorligt, så vil de jo insistere på at bruge de penge, vi trækker væk fra det med at venstreorienterede, lige venstreorienteret, det, det er. Og så vil man bruge dem på noget andet og mere fornuftigt, der kunne understøtte hele den der store ambition. Det gør man ikke. Man lader pengene forsvinde, og det der med, så falder hele den der ambitioner og alt det, man siger, man vil, jo egentlig fra hinanden. Krasnik, lige her til, til, til sidst, altså nu kan man jo godt øh, udnævne Dansk Folkeparti som, som skurken i det her, som altså, dem, der har trukket penge ud af DR og ikke tilgodeset så i, i, i, i det de, de, de, de danske produktion i, i andre sammenhæng. Men, men, men kunne man ikke omvendt hæve det, at øh, det er altså ikke noget, Dansk Folkeparti står alene med? Jeg mener, du er chefredaktør i et større dansk, øh, større dansk medievirksomhed, der i, jeg ved ikke hvor mange år har kørt, jeg vil ikke sige hits, men, men noget, der minder om i forhold til Danmarks Radio og konkurrenceforrydende, og jeg ved ikke hvad, hvilket også gælder af de andre bladhuse. Altså, der hvor du kommer fra, der, der, altså, i det berniske hus, der har man jo indtidigt udpeget DR som skurken. Har det været en fejl? Mm, jeg ved ikke, om berniske hus egentlig har gjort det i overvise indtidigt. Men danske medier, altså vores velske organisation ja. har i hvert fald gjort det. Det er rigtigt Øh, altså jeg, jeg, jeg synes det, jeg, ved, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det har været en fejl men man må jo også internt i branchen diskutere om forholdet mellem de, de private og medier og det er rigtigt og det man konkurrerer på er rigtigt jeg mener bare det er altså det, det er en meget meget lille ting og det nu er det en ting i forhold til det store spørgsmål her altså om DR øh, laver øh, altså udsender artikler i en vis længde på, på nettet øh, eller ej altså, det, det påvirker egentlig ikke i det, det store billede her, nemlig at, at alle medier i Danmark, uanset om de får det, der får offentligt støtte, øh, er, under, altså er i den samme situation. Altså, vi er under enorm pres, og vi har alle, alle det, burde i hvert fald alle sammen have det i fælles formål, nemlig at understøtte en demokratisk og fri samtale med, med så mange stærke, frie medier som muligt, der kan, der kan understøtte det, og, og det, det er egentlig det, diskussion egentlig burde handle om. Martin Krasnick, chefredaktør for, for Weekendvisen. Tusind tak, fordi du vil være med i uh, Q&A. Du lytter til Radio 24. Ja, så bevæger vi os lidt væk fra, fra mediecheferne over til, uh, til den politiske verden, fordi uh, hvis vi ser på rød Blok, så har der jo derfra lytt massiv kritik af besparelserne. Blandt andet har SF og de radikale erklæret at ville rulle samtlige besparelser tilbage, hvis de efter valget får magt, uh, som de har agt. Men hvordan med... Det store oppositionsparti, Socialdemokraterne, hvad vil de gøre, hvis de får øh, regeringsmagten og statsministerposten efter næste valg? Det spurgte vi partiets medieoverfører, Mogens Jensen, om. Mogens Jensen, medieoverfører for Socialdemokraterne. Så ramt besparelserne på Danmarks Radio. Hvad er dit perspektiv på det her? Jamen det er jo, som, som vi nu også øh, kan se, nu er jo øh, en, en historisk forringelse af radio- og tv-tilbuddet til danskere. Der er jo simpelthen masser af, af kanaler, både på tv- og radioprogrammer, der, der, nu, der nu forsvinder. Og det betyder jo simpelthen, at radio- og tv-udbuddet bliver dårligere. Og det vil sige, at, at du også oplever, at at der bliver skåret ned på dansk sproget, indhold i en tid, hvor dansk indhold er ude en kæmpe konkurrence med, med, med udenlandsk indhold og udenlandske øh, medieaktører. Og det synes jeg jo simpelthen er den helt forkerte vej at gå. Vi burde styrke dansk indhold, dansk sprog, dansk kultur i, i de her år, øh, og ikke svække det, og vi burde give danskerne øh, mere og bedre dansk tv og radio, og ikke, øh, og ikke mindre. Jens, nu er det jo vanskeligt at, at, at, at spore om fremtiden, men, men helt utænkeligt er det jo ikke, at vi efter næste valg har en socialdemokratisk ledet regering, og, og helt ude på det teoretiske overdrevet er det heller ikke, at du kunne blive kulturminister. Altså jeg tror, der er mange, som ligesom ser socialdemokratiet som en redningskrans her. Mange, ikke mindst jeg medarbejdere som tænker, at hvis socialdemokratiet kommer til, så bliver det her ændret. Bliver det et af de første opgaver, en socialdemokratisk regering tager fat på ændre det her? Fører det tilbage til, som det var før? Ja eller nej? Jo, vi kommer til at ændre øh, på det medieforlig, der er indgået. Vi vil gerne skabe et, et, et flertal bag en anden prioritering, end det ligger bag det her øh, medieforlig. Og det kommer vi til at indkalde øh, til, til forhandlinger om. Og der er jo mange partier, heldigvis folketing, der gerne vil noget andet, end det, der sker mm. nu. Vi kan også foretage umiddelbart øh, nogle nogle man har jo lavet en meget, meget stor øh, public service-pulje på 100 millioner kroner, der øh, nu primært skal gå til de private medier. Den kan vi til at sige, den vi hellere har går til public service, til at styrke børne-TV til at styrke nyheder til at styrke de regionale øh, nyheder. Okay. Det kan gøres umiddelbart. Jeg kan bare ikke sidde her og love, som jeg ikke kan det på andre områder, okay. at alle de besparelser, som den her regering har gennemført, at dem kan vi rulle men, tilbage. Men Mogen hvis men hvis man ser på det, så kunne det godt lyde lidt som om det, du siger, fordi der er jo tale om et stort milliard-millionbeløb. Det er 700 millioner over fire år, hvis jeg husker korrekt, noget i den størrelsesorden, som bliver skåret på Danmarks Radio. Og der er vel noget, der ligner, hvis, hvis man ser i hvert fald til Venstre for midten bred konsensus om, at de penge skal i hvidest mulig udstrækning gives tilbage til Danmarks Radio, og det kunne måske godt, man kunne måske godt forestille sig, at det, du sidder og siger her, det er, at man kunne give en lille bitte smule, en, et, et mindre beløb til Danmarks Radio tilbage, hvis, hvis det var, men at man overhovedet ikke vil rulle hele den her, som du selv siger, historisk store besparelse tilbage, at Det ikke er ikke noget, man vil forpligte sig på, og det er der jo andre partier, som gør, eksempelvis SF. Ja, men jeg er også bare nødt til at sige, at, at der er mange andre områder end, end, end, end, end på området at den her regering gennemfører dårlige beslutninger og laver store besparelser. Og vi kan bare ikke få i os på og, og tilbage øh, og rulle alt det dag et. Vi kan, vi kan sige, som, som, som jeg siger her... Vores hensigt, og det var det også op til det her medieflige, og det var også derfor, vigtigt vi gik med i medieflyet. det var, at vi ville styrke public service, ikke svægte. Vores hensigt er at styrke public service. Det er at styrke udvalgte områder, hvor vi mener, der er behov for mere dansk indhold, for eksempel til børnene, men også nyheder, også i forhold til, til, til det regionale medier. Og det vi gør, i den takt, vi får mulighed for at gøre det økonomisk. Vi ved heller ikke, hvilken økonomi vi måtte overtage, når vi kommer til så. Jeg kan bare ikke stå og give en general... Øh, jeg kan ikke så her og give en general løft om, at vi kan rulle alt tilbage, men vores udgangspunkt er, at vi vil public service, og vi kan også godt finde penge til at gøre det øh, umiddelbart øh, ved at og det agter øh, vi selvfølgelig at gøre. Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne. Vi slutter her med noget, der lød som en et slags løfte og men du dog ikke vil give en, en regulær garanti. Tak fordi du ville være med. Du lytter til Radio 24 Ej, jeg ville nok også hvis jeg var der medarbejder være noget forsigtig med at, at betragte Mogens som min endelig redningsgræns, fordi det synes jeg er jo ret tydeligt, at uh, der, der, der er grænser for, hvor meget han egentlig kan låne, når det kommer til stykket. Ja, det lyder jo lidt som om, at uh, mange af de uh, ret mange millioner, de uh, godt kunne sig at skulle bruges til andre uh, milde gaver, som Socialdemokraterne har planer om at uddele efter valget. Men nu skal vi snakke uh, om et andet politisk parti, som jo i høj grad, uh, i modsætning til Socialdemokraterne i den her sammenhæng, er blevet udnævnt til at være de store vindere i spillet om Danmarks Radio, og det er Dansk Folkeparti. Og Peter Skorup, du er en af de førende politikere i det parti, Dansk Folkeparti. Betragter du dig som en vinder? Nej, jeg tror ikke, man kan tale om, om vinder på den her måde. Man kan tale om, at der er sket noget, som peger fremad inden for Danmarks Radio, og nu ved man nogenlunde, hvad man har holdt sig efter. Der er nogle rammer, der er fastlagt have i kommende tid. Og så er det jo så op til, det at er udfylde rammer på den allerbedste måde. Men, men der er jo mange, der siger, at Dansk Folkeparti burde holde sig lidt i skinnet. Nu har I fået pålagt Danmarks Radio besparelser. Men, men, men, men sørg mig, om I ikke også bander jer i, hvad det er, Danmarks Radio du skal sende. Er, er der ikke længere noget, der hedder et armslængde princip? Jeg synes, det er sådan lidt en latterlig heliko, det her armslængde princip fordi det er jo en politisk styret virksomhed, uanset om man kan lide det eller ej. Det er politikerne, der lægger rammerne. Det er politikerne, der udpeger bestyrelsen. Så selvfølgelig skal politikerne blande, blande os, når der er mulighed for det. Ikke mindst med den her public service-aftale, som lige er indgået mellem Danmarks Radio og så, og så kulturministeren. Så, så, så når det så er sagt, så er det selvfølgelig klart, så skal Danmarks Radio have arbejdsro, og, og det er jo ikke sådan, at der er nogen politikere, der blander sig i, hvad er det for en øh, bestemt rapportage, der skal sendes på et bestemt tidspunkt. Det er op til det, jeg selv at finde ud af det. Men hvorfor, hvorfor egentlig? Hvis, hvis, hvis I mener, at armslængende princippet er en illusion, altså, er det så ikke legitimt nok også at gå ind og blande sig i, hvad der faktisk foregår i et enkelt program? Det er jo heller ikke, må man sige, i lys af historien om Danmark og forskellige andre programmer noget, der er fuldstændig fremmed for Dansk Folkeparti. Jamen, det vil være skævt. Altså hvis det er sådan, så politikeren skal ind og bestemme, hvad skal de enkelte programmer indeholde, så får vi vist rigeligt at gøre. Vi har rigeligt at gøre i forvejen med at lave lovgivning. Så nu har vi en medieaftale på plads. Nu har vi en public service kontrakt på plads. Og så er det op til DR at udfylde de aftaler, som er lavet, og det må de finde deres måde på. Mener, de så, mener vi så, at de træder skævt, så siger vi det. Øh, sådan er det her, og det kan det godt være, at man kommer til at høre fra os øh, i ja, fremtiden. siger du ikke to ting der, Skov? Fordi på den ene side siger du, at jamen, vi kunne sammen få nok at se til, hvis vi skulle blande os ned i detaljen. På den anden side ved vi, at, at I har forholdt jer til, om der skal være 43 eller 48 procent dansk musik på, på, på specifikke kanaler. Og samtidig hører jeg dig nu her sidde og sige, at, at I, vi holder øje med Danmarks Radio, og hvis der er noget, vi ikke kan i, så skal vi nok sige til. Så siger du ikke lidt to ting? Nej, det gør jeg ikke, fordi Danmarks radio er jo politisk styret. Der er jo Public Service-aftalen, som, som ligger styringen mere præcis for Danmarks radio. Der er Public Service-redegørelser årligt. Der er en, en evaluering af sådan en Public Service-aftale, så der, der er sådan set nogle antag, som, som altid har været der, og som skal være der, også i de kommende år for Danmarks radio. Så det, det, kan, ikke, det kan ikke være anderledes. Så er der nogen, der siger, hvorfor skal vi se at sende 48 dansk musik? Jamen det er jo fordi, at. Er der nogle steder, man skal kunne få fat i den danske musik, høre den danske musik, som lytter, jamen så er det Danmarks Radio, vi har en mulighed for at sige, her skal de, skal de spille dansk musik øh, på et vist niveau. Øh, som, og og, og det, det får man jo ikke andre steder nødvendigvis, som, som lytter, men det har man så mulighed for, fordi det enten er licens eller nu skattefinansieret Danmarks Radio, at, at der har danskerne altså deres, deres radio eller deres tv, om man, om man vil. 48% er jo et tal. 43% var det andet tal. Sådan stod der den gamle public serviceaftale. Så altså det de er jo totalt altså lidt for sjovt nærmest, at øh, Paul Madsen og andre kritiserer Regeringen og Dansk Folkeparti for at gå ned i de her detaljer, fordi sådan var den tidligere public service-aftale også. Vi talte med Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik lidt tidligere i dag, og han gik direkte ind og sagde, man altså i et lille land som Danmark, lige et lille bitte sprogområde, øh, der bliver man nødt til at have nogle public service-institutioner. uanset hvad man ellers må mene ved besparelserne, så var hans pointe, at der har I været med til reelt at svække den, det, det, altså den, de, de medier, der netop opretholder præcis det, I ønsker i det her lille sprogområde. Hvorfor har I gjort det? Jamen, jeg mener ikke nødvendigvis, vi har svækket public service-delen af Danmarks Radio, fordi det er jo sådan med Danmarks Radio, at øh, man har masser af ting der, som er rigtig gode, men man har der sikkert også ting, som øh, er mindre gode, og sådan er det jo også på en avis. Og det er ligesom, at Danmarks Radio i deres måde at fremstille tingene på, har sådan en indstilling om, at de kun leverer uundværlige ting, og alt er godt. Men sådan er det jo ikke. Der kan jo sagtens findes ting, som øh, se og lytter sagtens kan undvære i Danmarks Radio, og, og så har man altså fortsat de her 3-4 milliarder at gøre godt med, med skatteborgernes penge på at sende ting og sager, som borgerne gerne vil have. Så jeg synes ikke, public service nødvendigvis bliver skåret voldsomt ned her, skal vi faktisk være, at det bliver styrket, hvor vi sætter jo alt ind på, at det faktisk er noget, der bliver styrket i, i den del af Danmarks Radio, der er. Peter Skåb, ikke bare lige her til sidst øh, spørge dig. Nu var jeg så altså venlig og, og udnævnte dig til at være vinderen, inden vi gik i gang med det her interview. En, som vi også i det her program har øh, udnævnt til at være det modsatte øh, taberen, nemlig det er Maria Rørby generaldirektør ude i Danmarks Radio. Hun fortsætter. Øh, synes du, det er på sin plads, at... Øh, den generaldirektør, der jo har sat alt ind på, at det ikke skulle øh, spare penge, og som tabte, er hun stadig generaldirektør i Danmarks Radio. Ja, man kan sige, det er lidt mærkeligt, hvis en institution skulle ønske sig andet end, at man fortsat kan bevare de samme bevillinger, eller helst flere øh, i fremtiden. Så ser vi sjældent at nogen, hverken private eller offentlige ledere, agerer. og sådan er det jo heller ikke. Altså Generaldirektøren for Danmarks Radio vil gerne have flest mulige midler til Danmarks Radio. Nu er der så lidt færre midler og gør godt med, og det kan hun selvfølgelig godt leve med. Det, det er nødvendigt som leder, at man kan leve med, at der også skæres lidt fedt væk. Peter Skoer, gruppeformand hos Dansk Folkeparti, og også en slags ordfører på det her område. Jeg ved godt, de har en anden også, men du udtaler dig tit om det også. Tak fordi du vil være med i QA. tak. Du lytter til Radio 2477. Kort inden sommerferien gik den korte avis-senjekorrespondent Kirsten Birgit Schøtz-Kræts ned efter cigaretter. Og derefter hørte ingen mere til den satiriske karakter spillet af Frederik Silius, indtil hun i september annoncerede på Twitter, at hun nu skiftede til den noget obskure netstation, Den Anden Radio. Årsagen var angivelig uenigheder med ledelsen her på kanalen. Men i fredag stod det så klart for alle, at Kirsten Birgit og resten af den korte radioavis vender tilbage til Radio 247. Mads Brygger, programchef her på, på kanalen, velkommen til. Altså, Jeg tror, det står, det står de fleste klar, at vi er vidne til et eller andet avanceret meta-total teater. Gør os lige lidt hvad, hvad er det, du og Bertelsen og de to herrer fra den korte radiovis egentlig er afgang i? Ja. Selvom en tryllekunst, der jo afslører sine tricks, så øhm, er der tale om, at vi dels gerne vil lave en spektakulær sæsonstart, fordi at sæsonafslutning på den korte, vi kan da vise, endte nemlig prosaisk og kedeligt med, at Kirsten Birgit også ned for en cigaretter. Så vi vil gerne starte op med noget, der virkelig øh, satte øh, fuldt i fejermådet. Øh, Hertil hører vi så, at Rette 24-7's eneste formelle succeskriterie er kendskabsgraden. Men vi har et, et meget lille marketingbudget, så... Så altså, den eneste måde at øge kendskabet til på, det er ved at generere omtale. Øhm, og så, jamen, så begynder øh, altså, Michael Berlesen, jeg, Rasmus Broen og Frederik Silius og sammenstykke... Øhm, og der skal vi måske lige sige, at Frederik Silius er manden inde i senior -kort i Kirsten Birgit, Kirsten, ja. Kirsten Birgit ja, vi begynder så at sammenstykke en, en, en nøje planlagt strategi for, hvordan det skal udspille sådan, når Kirsten Birgit går til den anden radio. Vi arbejder meget med at plante spor over det hele. En hver, der kender til universet, vil vide, at begrebet den anden er noget, der ligger Kirsten Birgit på scene. Altså, hvem er hver anden, og jeg er hver anden. Det kan man lide et Gita citat. Ja. Så det ligner en tanke, at hun går til den anden radio for det at beværte den anden radioavis. Samtidig søsætter vi jo så en, en erstatning for den korte weekendavis her på Radio 24 i tidene. Vi sender en pressemeddelelse ud om tidene. Der er en 1-1-plagiat af en pressemeddelelse fra P1, fra p 1 kanalchef Thomas Bog Andersen, om et satirprogram P1-forsøg sig med, med Andreas Bo der hed næste uges nyheder. Det Mikael Bertelsen siger, den pressemeddelelse er fuldstændig taget fra p 1 pressemeddelelse. Det, det var der ingen, der bemærkede. Er det meningen, at det der skæving tiden skal være tokrummende pinligt? Ja og nej. Det, det er, de to programmer, der når udkomme, er fulde af plagiater fra især p 1 Det er der ikke rigtig nogen, der er blevet vrede over eller opdaget. Så det er i virkeligheden den første lektie, at man sagtens kan stjæle ved arm det, det er folk ret ligeglade med. Men hvordan pokker du for de der to uh, skuespillere, uh, uh, komikere til at, at spille idioter i, i 24-7? Det er faktisk dem, der skal ruses allermest i det her, uh, Brian Lykke og Brian Mørk, som uh, virkelig løfter opgaven med at lave uh, skaving i sidene med, uh, med bravure. Uh, og faktisk er det ikke helt ueffendt det skal så også siges, nu hvor det er et, et mediemagasin, at skævingetidene faktisk har enormt mange lyttere. Det, det fik overraskende mange lyttertal, har jeg forstået. Ja. ja. Kom øh, tilbage på ja, ja, det. Ja, det, det, det gjorde det faktisk. Øh, det fortjente, det ikke minder du? Det, nej, fordi altså, noget af det vigtigste at være bevidst om som programchef, det er, at der er et publikum til alt, Og det beviser tiden også. Men er det, lidt, lidt, lidt, er det ikke lidt infantil at, at, altså at udstille Pete og det er vel det, I gør på den her måde? Vil I dybest set have hug nogle jokes, som I synes er usjove, og så udgive dem i, i jeres eget regi? Nej, for det var ikke... det ville det være, hvis det kun var det, det handlede om. Øhm, men det er i virkeligheden, øh, og det, det ser jeg ikke, fordi jeg har fået et anfald af storhedsvandvid, øh, større lagt anden end det. Det er nærmest et øh, gesamt kunstværk, fordi at... Øh, det, der sker jo det helt forunderlige, at, øh, at stort set alle medier står på historien. En historie, som dybest set er lige med, at øh, Anders And forlader øh, Egmund og går til Gyldendal. Øh. Ja, og det er der er faktisk også folk, der, der bliver sure over. Der er øh, Marianne Fejstrup, hun er journalist på Berlinsk. Hun har skrevet en af de her historier på Facebook. Der skriver hun en, en, en, en lidt sur opdatering. Der skriver hun, han det er dig, Mads Brygger, Aha. fortalte, at han ikke var sikker på, om den korte radio weekendavis kom tilbage på Radio, radio 427. Det var en bevidst løgn. Skide tak for det, Mads. Glæder mig til det fremtidige samarbejde. Prik, prik, prik. Øhm, Og der er jo tydeligvis nogen, der mener, at du ligesom har svigtet din øh, opgave i forhold til faktisk at kommunikere klart som ansvarlig chef ud i forhold til de mennesker, der henvender sig. Ja. Altså nu vil jeg sige, for det første så samarbejder jeg ikke med danske For det andet så er kan jeg ikke genkende, at samtalen udspillede sig på den måde. Jeg har forsøgt at være meget bevidst om ikke at lyve for de journalister, der ringede til Radio 24 for at få en kommentar til, at Kirsten Birgit og kompani var gået til den anden radio. Jeg har sagt ting i retning af, at programmer starter, programmer lukker, så jeg er jeg blevet spurgt, om jeg kunne bekræfte, at de er over hos den anden radio. Så jeg har jeg sagt, jamen, i, I talende stund, der sender de Aarhus. Men, nej, men det, det er fint nok, men, men er vi ikke enige om, at du og Bertelsen jo har været indrulleret i det her stunt? Æ, og, og rejser det ikke med spørgsmålet om, hvad du egentlig skal være? Er du programchef, eller er du øh, satiriker på lige fod med, med Rasmus Brun og Frederik Silius? Jeg kan godt forstå, at det er svært at overskue for, øh, for, for tilskuerne, og det er bestemt også svært at overskue. Det er også når, svært for mig, vil jeg sige. Når man, når man, når man, når man står øh, inde i køkkenet, ikke mindst fordi, at især Michael Berlesen, men også jeg selv fra tid til anden, indgår i den korte weekendavis som satiriske figurer. Ja. Så øh, dybest set er det en slags øh, sudoku, hvor det er svært at fylde felterne ud med de... Øh, med, du, med, de, du... med de rigtige tal. Altså, så, så du er dybest set både programchef og en del af det samme kunstværk. Det, det er den vibe, jeg ligesom får fra dig nu. På, på en måde, ja. Jeg vil så også sige, igen, når det er et medie, det, det eneste medie, der faktisk læser teksten på væggen, det er Soundvenue og deres øh, redaktør, Jakob Budvissen der, øh, der er, er tidlig ude med en kommentar. Der er der ikke mange medier, der ligesom siger, øh, det her kunne jo godt være et Der nu lige men, Vi kom til at sige sidste uge, at Kurt Strand ikke havde gennemskuddet, men det havde han faktisk. Det havde det, han faktisk. Men, men den første, der melder ind, det er øh, soundvideo hvor de skriver, jamen er vi vidne til et, et prank her? Ja. Øh, og så, så følger de andre efter. Men det, det egentlige publikum, som denne... Øh, øh, hvad skal man sige, omfattende sketch af rettet mod er den korte weekendavises fanbase på de sociale medier, især Facebook, som bruger enormt meget tid på at dyrke universet og vejer hvert et ord med en, med, med en guldvægt. Og de oplever jo at blive trollet af 24-7, ja, og, stiller... og, og, og har været helt vild med det. Nu stiller jeg lige sådan et alvorstungt spørgsmål, som, som typer i, i mit job skal gøre, når man, når man er vært på, på en mediemarksin. Er der ikke en risiko for, at det hele bliver så meget øh, meta, at lytterne indimellem kan sidde tilbage med en eller anden oplevelse, eller et spørgsmål om, at det her er virkelighed, eller er det ikke virkelighed? Altså, jeg føler næsten et behov for nu at understrege, at det, vi siger i det her program, skal tages fra påledende. Og det er vel et problem, at man nogle gange kan føle det behov. Jamen, det er sådan set det realitetsprincip, som kendetegner Kirsten Birgit sjøts og hele det univers. Hendes slogan er jo øh, stol på intet. Nu taler jeg ikke om den korte radio, hvis nu taler jeg om Radio 24 som helhed. Jo, men det er jo en, en, en hvad skal man sige, en øh, anskuelighedsundervisning i det, Kirsten Birgit siger. stol på intet, stillet spørgsmål ved alt. Øh, og det er jo sundt at gøre for mangt og meget. En enkelt lille ting her nu, hvor vi nærmer os slutningen. Altså, René Fredensborg, som jo, og det er heller ikke noget stunt, kan jeg tror jeg godt, jeg kan understrege, at han er jo blevet øh, fået sin afsked her fra stationen, på grund af noget meget publiceret, involverende noget narkotikære folkemødet. Han har jo medvirket på den anden radio som øh, Filippinerne-korrespondent. Øh, hvad er de overvejelser, jeg har gjort ja, i forhold til det, øh, og er det noget, han har modtaget penge for? Han har ikke modtaget penge for det, kan jeg sige. Øh. Og, jamen, altså, han er jo over hos den anden radio som den eneste danske korrespondent, der bor i udlandet. Øhm. Men hvorfor kan man bruge ham i, i, i sammenhæng, når han skal ud på, på røv og albuer her fra stationen? Jamen, det foregår over hos den anden radio. Som jo altså er en del af 24-7. Skal vi ikke holde fast i det? Den anden radio? Nej, men, men hele setup'et omkring... Jo, men, men programmerne øh, udkommer den overhus det den anden radio, på... så, så teknisk set er det skildret. Men det er jo del af dit stunt, mas. Jo, men Kirsten Birgits... Altså det vigtigste, der står i Kirsten Birgits rejsebrev, det er, at hun er fuldkommen fri og uafhængig. Og det bliver simpelthen de absolut sidste store Kirsten Birgits rejsebrev. Det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen, og i teknikken der sad Kasper Rigsgaard.